Velkommen til podcast fra samfundsfag.com, episode 14, Sociologi 2. I den foregående podcast Sociologi 1 var der ganske meget omtale af de traditionelle sociologer og deres meget abstrakte teorier. I sociologi 2 vil jeg gå lidt mere konkret til værks. Et af de begreber, som sociologer arbejder med, er socialisering. Socialisering er den indlæringsproces, hvor barnet og den unge tilegner sig de sociale normer, værdier og adfærdsmønstre. Det er den indlæringsproces, der er bestemmende for, hvem vi er eller bliver, og det er også den proces, der forklarer, hvorfor vi udvikler os forskelligt. Prøv engang at forestille dig et nyfødt barn, som straks efter fødslen blev anbragt i et sterilt rum, isoleret fra al kontakt med mennesker, og alene blev forsynet med føde og beskyttelse mod kulde. Et sådan forsøg er heldigvis aldrig blevet gennemført, men man kan forestille sig, at evnen til at kommunikere aldrig vil udvikle sig til andet end grønt gråd og uforståelige skrig. For det at kunne meddele sig til omverdenen er ikke en medfødt evne. Det er noget, både børn og voksne lærer gennem hele livet. Og denne læreproces er socialiseringen. Man taler også om dobbelt socialisation i et postmoderne samfund, så kan børnene i førskolealderen både blive opdraget i hjemmet og i institutioner som vuggestuer og børnehaver. Men de normer og værdier, som er gældende henholdsvis i familien og institutionen, kan godt være forskellige. Det kan udløse rollekonflikter hos barnet, når det skal begå sig i forskellige arenaer med forskellige forventninger. Et eksempel på dobbelsocialisering kunne være børn af muslimske forældre, som hjemmetaler arabisk og lever i en muslimsk kultur, men som i børnehaven, senere skolen, skal omgås danske børn, som har basis i en dansk kultur og det danske sprog. En del af socialiseringen er den sproglige socialisering. Et barn lærer at tale ved at efterligne andre. Når moren for eksempel 1456 gange har sagt, nu skal mor give dig en tør numse, så finder barnet ud af, at lyden mor må have noget at gøre med den person, som hele tiden er der. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer det første forsøg. "mor". Moa! Endnu er det kun en spændende lyd, men barnet registrerer, at lyden udløser en belønning, et knus, et smil, en glæde. Så det må prøves på far. Moa! Moa! Men nu er reaktionen anderledes. Mennesket peger på sig selv, ryster smilene på hovedet og siger: Far! Far! Processen gentager sig, og der kommer mange nye ord til, som barnet efterhånden kan bruge med en vis sikkerhed. Så omkring 3-5 års alderen har barnet udviklet et sprog, selvom det endnu kun har et meget begrænset ordforråd. Men ord som ja, nej, godt, fy, kom, se, spis, stor, lille, dreng, pige, far, mor, sove, er helt sikkert på plads, og barnet forstår ordenes betydning. Nu er der derfor basis for at begynde den del af socialiseringen, som primært bygger på anvendelse af sproget. Det, der nu skal læres af sociale normer, roller, holdninger og værdier. Målet er, at barnet skal lære at finde sin plads og fungere i familien, blandt kammerater og andre voksne. Socialisationen er en livslang proces, som kan opdeles i tre trin. Børneopdragelsen, som varetages af forældre, bedste forældre og kammerater, uddannelse, som varetages af lærere forældre og kammerater, kulturoverførelse, som varetages af alle mennesker, vi omgås som børn og som voksne. Man kan også kalde socialisationen for en mental programmering, som sikrer, at mennesker kommer til at tænke og handle nogenlunde forudsigeligt. Men også kun nogenlunde. For selv i et lille og homogen samfund som det danske, eksisterer der både en kerne af sociale normer, roller, holdninger og værdier, som næsten alle anerkender, men også nogen, som kan være meget forskellige. Et hvert menneske kan vælge mellem flere forskellige identiteter og roller, selvom der ikke er frit valg på alle hylder. Men at finde sin identitet handler om at finde en gruppe, hvis normer og værdier, man kan identificere sig med. Jeg har flere gange nævnt begrebet normer eller sociale normer. Hvad er det egentlig for noget? Ja, en social norm beskriver den adfærd, der er acceptabel. Du må ikke slå andre. Du skal være høflig over for voksne. Det er eksempler på generelle sociale normer. Du skal bede aftenbønd og takke Gud, inden du sover. Det er et eksempel på en social norm, som er speciel og som ikke gælder alle, men kun dem, der aktivt bekender sig til den kristne tro. Men det, der er fælles for de sociale normer, er, at de i begyndelsen læres gennem sanktioner. Slår et barn eksempel et andet barn, så bliver det udsat for en straf. Det bliver skældt ud, får frataget lørdagslikken, får stuearrest eller klø, selvom det er forbudt. Men for de fleste mennesker gælder det, at de efterhånden føler, at de normer, de er blevet socialiseret til, er blevet en del af dem selv. Derfor bliver normerne nu overholdt, fordi man selv ønsker det, og ikke på grund af straf eller ydre kontrol. En norm kan ofte være så indarbejdet i det enkelte individ, at der kan opstå alvorlige normkonflikter, hvis man tvinges til eller selv ønsker at afvige en norm, som man hidtil har fulgt. En ung, der for eksempel er opdraget i et stærkt religiøst hjem, hvor man hverken ryger, drikker eller banner, kan komme ud i en voldsom konflikt på sin arbejdsplads, under sin uddannelse eller i nye kammeratskabsgrupper, som ikke er opdraget med de samme normer. Konflikten opstår, fordi den unge for eksempel ønsker at opføre sig som de andre, og det ønske ligger dybt i de allerfleste. Man frygter at blive udstødt af de grupper, som man gerne vil være sammen med. Derfor vælger mange at droppe de normer, som vanskeliggør samværet med nye mennesker. Og så opstår der normkonflikter. Et andet begreb i sociologien er sociale roller. En social rolle kan beskrives som summen af en lang række normer, som hører til en særlig position eller rolle. Og alle mennesker har en bestemt rolle i alle de grupper, de indgår i. I kammeratskabsgruppen har en f.eks. rollen som den friske, morsomme og charmerende, i familien har moren en bestemt rolle. Under uddannelsen og i arbejdslivet har vi også hver vores roller. En er f.eks. den flittige i klassen, og en anden er den dygtige. Alle mennesker har også meninger. Og også vores meninger er et resultat af socialiseringen. Det samme gælder vores holdninger og værdier. Værdier er dog ikke udelukkende baseret på socialiseringen. Man kan sige, at de værdier, et menneske har, er resultatet af den samlede sum af socialisering, erfaringer og individets selvstændige vurderinger. Alle disse påvirkninger former hos den enkelte et billede af, hvad man sætter pris på, f.eks. med hensyn til menneskelig adfærd menneskelige egenskaber og holdninger. Den, der ikke er socialist som ung, har intet hjerte, og den, der ikke er konservativ som gammel, har ingen hjerne. Denne floskel er udtryk for den opfattelse, at de fleste mennesker skifter værdier igennem livet, at værdierne er knyttet til alder og social position. En gang ræssede der en voldsom strid mellem de sociologer, der henholdsvis påstod, at det var individets arvegenskaber, der bestemte den enkeltes udvikling og levevilkår, og dem, som mente, at det var den sociale påvirkning, altså miljøet, der var den afgørende faktor. Den sidste gruppe vandt slaget, i det mindste i den vestlige udviklede del af verden. Den enelige taber var kirken, som gennem årtusinder havde fastholdt, at skæbnen eller Guds vilje bestemte den enkeltes liv. I dag er det en anerkendt opfattelse, at det er opvækstvilkårene og de ressourcer familien og samfundet stiller til rådighed for det enkelte individ, som spiller en afgørende rolle for individets levevilkår. Dog ser man ikke helt bort for arven, altså de genetiske forudsætninger. Et tredje område sociologer kan beskæftige sig med af begrebet kultur. Hvor kommer kulturen fra? Har det også noget med socialisering at gøre? I 1928 definerede vi Frisch begrebet kultur i en bog, der hed Europas kulturhistorie. vi Frisch sagde, at kultur er vaner. Det betyder, at han først og fremmest så kultur som de traditioner, der skaber samfundets sammenhæng og kontinuitet. Nu var han ikke den eneste, der har forsøgt at definere begrebet kultur. Andre mener, at kultur er idealer, værdier og livsregler. Man kan også mene, at kultur er social arv og tradition, der gennem socialisering gives videre til kommende generationer. Kultur kan også være et fletværk af idéer og tillærte vaner, som forhindrer pludselige indskydelser og adskiller mennesker fra dyr. Kultur kan beskrives som et mønster af idéer, symboler og adfærd. Men alle disse alternative definitioner adskiller sig reelt ikke meget fra Hartwig Frisches udtryk, kultur af vaner. Nogle af de mere faste elementer, der indgår i et Samfundskultur er sprog, religion, historie, familieformer, begreber som ære, moral og værdier. Nogle af de mere flygtige elementer er mode, identitet, kunst, tænkning, videnskab, politik, jura, normer, teknologi, idealer, livsformer, børneopdragelse, dannelse, seksualitet, boligformer og meget andet. Kulturen er den sociologiske betegnelse for tillært adfærd. En adfærd, som mennesker ikke er blevet givet ved fødslen, og som heller ikke er nedlagt i dets celler, men må læres på ny i hver ny generation. Men der kan godt identificeres forskellige adfærd i de mange subkulturer, som i dag kan forekomme i et moderne samfund. For eksempel lejekultur, fodboldkultur, trafikkultur, voldskultur, rockerkultur, politisk kultur, bøssekultur, musikerkultur, nationalkultur, etnisk kultur og så og så videre. Og der kan både eksistere harmoni og konflikt mellem de forskellige subkulturer eller underkulturer. Man beskriver ofte kultur som en fælles identitet. Der er altså noget der hedder dansk kultur. Men tager man udgangspunkt i nogle af de mere varige kulturelementer, sprog, religion, historie, familieformer, ære, moral og værdier, så er det indløsende, af mennesker, der af den ene eller anden grund er indvandret til Danmark, ikke har haft mulighed for eller ønske om 100% at tillære sig hverken de faste eller de mere flygtige danske kulturelementer. På samfundsfag.com er der et længere afsnit, om integration. Det er blandt andet illustreret med en række grafiske modeller, som det kan være vanskeligt at videregive i denne podcast. Afsnittet bliver derfor ikke omtalt, men det er meget meget centralt, så læs det selv. Du skal også selv læse afsnit om sprogkoder og Maslows behovspyramide. I sociologi taler man ofte om klasser, kasser eller socialgrupper. Hvad er nu det for noget? Ja, oprindeligt så forbinder man klassebegrebet med sociologen og politikeren Karl Marx. Han havde den grundtese at man kunne opdele befolkningen i de industrialiserede lande i to klasser. Den herskende klasse, som udbyttede den arbejdende klasse. Begrebet udbyttet bruger man ikke i dag, det betyder bare udnyttet eller tjentet på den arbejdende klasse. I slutningen af 1800-tallet var der ingen samfundsforsker, som betvivlede, at samfundet var klassedelt. Men vender vi os mod nutiden, så eksisterer der stadig en klassedeling eller kassedeling i alle samfund, også i Danmark. Selvom vi ikke mere bruger de samme ord, så er det stadig sådan, at de allerfleste mennesker kun kan dække deres materielle behov ved at arbejde for andre. Det kan være private eller offentlige arbejdsgivere, og disse arbejdsgivere udnytter eller udbytter stadig arbejdskraften. I begyndelsen af 50'erne gennemførte den norsk-danske sociolog Kåre Svalerstukker en stor undersøgelse, af den sociale lavdeling i Danmark. Han kunne på baggrund af sine undersøgelser opdele befolkningen i ni sociale klasser. Han opdelte folk på baggrund af nogle objektive kriterier. Det var indkomst, formue, stilling og erhverv, uddannelse og antal underordnede. Svalderstorga brugte også nogle mere subjektive kriterier for eksempel den prestige, som befolkningen tillægger forskellige stillinger eller erhverv. Den højeste sociale klasse kaldte Svallerstukker den øverste overklasse. Den antog han selv kun omfattede kongehuset. Den nederste sociale klasse kaldte han den lavere underklasse. Den omfattede for eksempel prostituerede, alfonser og fængslede personer. Hvis Svallerstukker havde gennemført sin undersøgelse i dag, så ville han også have placeret f.eks. narkomaner i denne gruppe. Men mellem disse to yderpunkter kunne hele den voksende, erhvervsaktive danske befolkning placeres. I dag taler man ikke om klasser, men med udgangspunkt i Svallerstukkers undersøgelse udviklede Socialforskningsinstituttet senere begrebet socialgrupper. Man opdeler nu befolkningen i fem socialgrupper. Hver gang en sociolog undersøger en befolkningsgruppe eller et samfund, så bliver befolkningen opdelt i socialgrupper, fordi man har en teori om eller en formodning om, at den adfærd, de leve vilkår, den måde folk tænker på, de normer folk har, på en eller anden måde er knyttet til den socialgruppe, de kan reprisseres i. Og der er noget om snakken. Selvom vi siger, at Danmark ikke er et klassesamfund mere, så er vi stadigvæk opdelt med hensyn til livsbetingelser, normer, værdier og holdninger. Betragter man befolkningsfordeling på socialgrupper over tid, så kan man konstatere, at det danske samfund er blevet mere og mere lige. I den forstand af, at en stadig større del af befolkningen befinder sig i de samme socialgrupper. I dag taler man ikke så meget om socialgrupperne, men meget mere om befolkningens opdeling efter livsstil og dermed placering i forskellige segmenter. En af de modeller, sociologerne har udviklet, kaldes Minerva-modellen. Den rummer fire segmenter, som beskrives med forskellige farver. Det blå segment, hvor de livsstilselementer, der spiller en afgørende rolle, er prestige, tro på sig selv og resultatorientering. Det grønne segment hvor de livsstilselementer, der er i fokus, er engagement, princip, fasthed og fællesskabsorientering. Det rosa-segment med fokus på tradition, familie og det nære miljø. Og endelig det violette-segment, hvor livsstilselementerne er praktisk adfærd, signalværdi og spænding. Minerva-modellen og andre segmentanalyser bruges både af reklameindustrien, medieindustrien, og virksomheder og på mange andre områder. Du skal forestille dig, at man sidder i Danmarks Radio og siger, at nu er der behov for at lave nogle programmer, som henvender sig til det violette segment, eller vi har haft alt for meget fokus på det rosa segment. I en virksomhed kan markedsføringsafdelingen for eksempel oplyse ledelsen om, at de nye produkter sælger ganske godt i det grønne segment, men at man ikke har nogen varer, der tilfredsstiller det blå segment. Dagbladet Jyllandsposten undersøger også ofte sig selv for at finde ud af, hvor befinder deres læser sig egentlig. Nå, men så var det måske oplagt at sige, hey, vi vil lave en avis, der dækker alle de fire segmenter. Det er bare ikke muligt, for det, som tiltaler det blå segment, kan ofte øh, frastøde det rosa segment. Og så bliver resultatet jo, at både blå og rosa øh, læsere fravælger Jyllandsposten. Du har sikkert også hørt om, at mange politiske partier og politikere benytter sig af spændoktorer, altså hjælpere, som skal fortælle dem, hvordan de skal formulere sig, hvordan de skal kommunikere i det offentlige rum. Det er nemt nok at kommunikere til sine traditionelle vælgergrupper, men de allerfleste partier har fokus på, at de forfærdeligt gerne vil ramme alle de segmenter, befolkningen er opdelt i. Det er måske en af grunden til, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at kende forskel på de forskellige politiske partier. Til sidst vil jeg lige opsummere, hvad sociologiens elementer egentlig er. Det er individet, som kan optræde alene i grupper, i organisationer eller i hele samfundet. Det er gruppen, og gruppens forhold til individet, til organisationen eller samfundet. Og det er endelig samfundet i forhold til individet, gruppen, organisationen eller andre samfund. Ikke mere om sociologi i denne omgang, men forhåbentlig har du nu fået et lille indtryk af, hvad det er, sociologi beskæftiger sig med. Det er vigtigt, at du forstår, at sociologi faktisk indgår i alle de skoleopgaver, du løser, eller projektopgaver, du arbejder med. Hvis dit projekt eller din opgave omfatter individer, grupper eller samfund. Og det gør de fleste projekter i gymnasiet jo.